Розділ 15 1. О 7.20 до будинку Луїзи під'їхав Лінкольн випуску 70-х років. Ральф, останню годину він мився, голився і намагався хоч трохи заспокоїтися, стояв на ганку і спостерігав, як Луїза вибирається із заднього сидіння авто. Вона попрощалася і легкий вітерець доніс до нього задиркуватий молодий сміх. Лінкольн від'їхав, і Луїза пішла до будинку. Пройшовши половину доріжки, вона зупинилася і обернулася. Млосно довгу мить вони розглядали одне одного, стоячи по обічгарі Савеню. І чудово бачили, незважаючи на темряву, що згущувалося, і двісті ярдів, які розділяли їх. Один одному в цій темряві вони потай здавалися палаючими смолоскипами. Луїза спрямувала на нього палець. Рух дуже нагадував жест, яким вона вистрілила в лікаря номер 3 але Ральф не злякався. «Намір», – подумав він. «Усе залежить від наміру. У цьому світі є кілька помилок. Але як тільки тобі стає зрозумілий твій шлях, можливість помилок швидше за все зводиться до нуля». Вузенький, блискучий, сірий промінчик сили зринув на кінчику пальців Луїзи і полетів крізь тіні Гаррі Савеню. Авто, що проїжджало, безперешкодно промчало крізь нього. Вікна машини спалахнули, на долю секунду передні фари загорілися яскравіше. І все. Ральф теж підняв палець і з нього почав розростатися блакитний потік. Два промінчики зустрілися посеред Гаррі Савеню і переплилися як гілки жимовості. Піднімаючись угору, цей поросячий хвостик бліднув. Потім Ральф зігнув палець, і його частина любовного вузлика, що з'явилася посеред Гаррі Савеню, зникла. А мить розчинився і промінчик Луїзи. Ральф повільно зійшов із ганку і пройшов просто по газону. Луїза йшла йому назустріч. Зустрілися вони посеред вулиці, там, де насправді зустрілися вже давно. Ральф обійняв її і поцілував. Два. Ти змінився, Робертсе. помолодшав. Ці слова знову і знову зринали в його думках, так повторює одну й ту ж фразу заїжджена платівка, коли Ральф, сидячи на кухні Луїзи, пив каву. Він не міг відвести від неї погляд. Луїза Чес була з виду років на десять молодша і фунтів на десять легша, ніж та жінка, до образу якої він звик в останні роки. Цікаво, сьогодні в парку вона теж була такою? Навряд, хоча зранку Луїза дуже змучена плакала, напевно тому і виглядала інакше. І все ж... Так, і все ж. Зникла тонка сітка зморщок навколо рота, як і подвійне підборіддя і мішки в'ялої шкіри на повних руках. Сьогодні вранці вона гірко плакала, а ввечері випромінювала щастя, але Ральф знав, що не в цьому причина разючих змін. «Мені зрозуміле значення твого погляду», – сказала Луїза. Дивно. Звичайно, у такий спосіб вирішується питання, чи це все насправді, але все одно страшнувато. «Ми знайшли джерело юності. Забудь про Флориду. Джерело в Дері. Зовсім поруч». «Ми знайшли?» Вона здавалася здивованою і трохи настороженою, наче підозрювала, що він жартує з нею. Або поводиться з нею, як з нашою Луїзою. Луїза підійшла і взяла Ральфа за руку. «Піди у ванну. Глянь на себе в дзеркало». «Я чудово знаю, який маю вигляд, чорт забирай. Я щойно поголився. Дуже ретельно». Вона кивнула. «Ти добряче потрудився, Ральфе. Але справа зовсім не в щитині. Просто подивися на себе». «Ти серйозно?» «Так», – твердо відповіла Луїза. «Дуже серйозно». Ральф майже дійшов до дверей, коли вона мовила. «Ти не лише поголився, ти ще й сорочку змінив. Молодець. Мені не хотілося говорити, але вона порвалася». «Хіба?» – запитав Ральф. Він стояв спиною, так що Луїза не бачила його посмішки. «А я й не помітив». Три. Хвилини зодві, спираючись на умивальник, Ральф розглядав себе в дзеркало. Стільки часу знадобилося йому, щоб розгледіти те, що подумки він уже бачив. Пасма нового, чорного і блискучого, як вороняче крило волосся вражали, як і зникнення виродливих мішків під очима. Але він не міг відірвати погляду від того, якими стали його губи, позбувшись глибоких зморщок. Дивно... «Неприродна річ. Рот практично парубка, і...» Раптом Ральф засунув палець у рот і провів ним по правій нижній ясні. Він не був цілком певен, однак йому здалося, що ясна трохи припухли, готові оголити новий ряд зубів. «Оце так», – пробурмотів Ральф, подумки переносячись у той спекотний день, коли він зітнувся зедом діпно на його галявині. Тоді Ед розповів йому, що Деррі – повне збожеволілих істот дітовбивць, чудовиськ, які крадуть життя. Вони стягають всі сили, повідомив йому Ед. Знає, важко повірити в таке, але це правда. Тепер Ральфові повірити було легше. Важче стало погоджуватися з твердженням, що Ед збожеволів. Якщо так триватиме й далі стоячи в дверях, сказала Луїза. «Нам доведеться одружитися і виїхати з міста, Ральфе. Сімона і Міна не могли у буквальному значенні слова відвести від мене погляду. Я базікала про нову косметику, отриману поштою, але вони не клюнули на цю приманку. Чоловік міг би повірити, але жінка чудово знає, що косметиці під силу, а що ні». Вони повернулися в кухню, і хоча аури тимчасово зникли, Ральф усе ж побачив світіння, що виходило від комірця шовкової блузи Луїзи. «Зрештою, я сказала їм єдину річ, якій вони могли повірити». «Що саме?» – поцікавився Ральф. «Я сказала, що зустріла чоловіка». Луїза зам'ялася, а потім, заливаючись рум'янцем, випалила. «І закохалася в нього». Ральф узяв її за руку і обернув до себе. Він дивився на маленьку, акуратну складочку біля ліктя і думав, як би йому хотілося торкнутися її губами. Або кінчиком язика. Потім він глянув на Луїзу. «А це правда?» Вона подивилася на нього щирим, сповненим надії поглядом і тихенько відповіла. «Мені так здається». Але тепер усе так дивно. Я впевнена лише в одному. Мені хочеться, щоб це було правдою. Мені потрібен друг. Я так довго була переляканою, нещасною, самотньою. Самотність найстрашніше, коли старієш. Не болі й ломота в попереку. І не те, як задихаєшся, піднімаючись сходами, по яких злітала, коли тобі було двадцять. А саме самотність. «Так», – погодився Ральф, – «це найстрашніше». «Ніхто з тобою більше не розмовляє. Іноді люди розмовляють у твоїй присутності, але це не те саме. Найчастіше виникає відчуття, начебто тебе взагалі не бачать. З тобою таке траплялося?» Ральф подумав про дереві старих шкап. «Місто, яке ігнорує світ, що квапиться на роботу, світ, що квапиться погратися». І кивнув. «Ральфе, обійми мене!» І з задоволенням відгукнувся він і ніжно схопив жінку в обійми. Через якийсь час скуйовджені, здивовані і неймовірно щасливі Ральф і Луїза сиділи у вітальні на дивані, такому вузькому, що їм доводилося тісно притискатися одне до одного. Але ніхто з них не заперечував. Рука Ральфа лежала на плечах Луїзи. Вона розпустила волосся, а він перебирав пасма, дивуючись, як швидко забувається в пальцях відчуття жіночого волосся, котре так дивовижно відрізняється від чоловічого. Луїза розповідала йому про гру в покер, а він уважно слухав, дивуючись, але не дуже дивуючись. Близько дюжини жінок збиралися владло щотижня, щоб пограти в покер, роблячи невеликі ставки. Додому поверталися, програвши 5 баксів або вигравши десятку, але найчастіше справа закінчувалася виграним доларом або залишеною на карточному столі гіркою дріб'язку. І хоча серед них на кількох хороших гравців припадало кілька нікудишніх, Луїза зараховувала себе до першої категорії, в основному це був спосіб непогано провести вечір. Своєрідна аналогія шахових турнірів чоловічої половини старих шкап Ось лише сьогодні я не змогла програти Я мала б повернутися додому без цента в кишені Як можна зосередитися, якщо постійно запитують, які вітаміни я приймаю Де я робила профілактику обличчя і тому подібне І мусиш щось вигадувати у відповідь, намагаючись не заплутатися у власній брехні Важко тобі було Поспівчував Ральф, намагаючись не посміхатися. «Дуже важко, але замість того, щоб програвати, я загрібала гроші. І знаєш чому, Ральфа?» Він знав, але похитав головою, даючи змогу Луїзі сказати все самій. Йому подобався звук її голосу. «Це все аури!» Я не завжди знала точно, які карти у них в руках, але навіть тоді була впевнена, у кого хороші, а у кого погані. Я не завжди бачила аури, ти ж знаєш, вони приходять і відходять, але однаково я грала краще, ніж будь-коли. А потім я почала спеціально програвати, щоб вони не зненавиділи мене. І знаєш що? Навіть спеціально програвати виявилося дуже важко». Луї заглянула на свої руки, потім раптом захвилювалася. «А повертаючись додому, я зробила вчинок, якого соромлюся». Ральф знову побачив її ауру – нечітку молочно-сіру примару, в якій кружляли малюсінькі темно-сині крапельки. Е, «Перш ніж розказати, послухай мене, може я розповім тобі про щось подібне». І він оповів їй про свою зустріч із місіс Перін, коли він, сидячи на веранді, її вичекав Луїзу. І щойно він зізнався в тому, що вчинив зі старенькою леді, у нього знову запалали вуха. «Так», – мовила Луїза, коли Ральф закінчив своє оповідання. «Те саме зробила і я. Але я не хотіла Ральфа. Принаймні, я не думаю, що діяла усвідомлено». Я сиділа на задньому сидінні автомобіля поруч із міною. Вона весь час базікала про те, як я змінилася, як помолодшала, І я подумала... Мені соромно говорити про це вголос, але краще сказати. Я подумала... Зараз я заткну тобі рота, дурна заздрісна дурепо. Тому що вона заздрила Ральфе. Я бачила це по її аурі. Не дивно, що ревності називають зеленовким чудовиськом. Загалом я показала пальцем у вікно і сказала «О, Міно, який чарівний будиночок!» А коли вона відвернулася, щоб глянути, я... Я зробила те саме, що й ти, Ральфе. Тільки я не згортала долоню трубочкою. Я просто вигнула губи, ось так. І Луїза продемонструвала, ставши схожою на жінку, що приготувалася до поцілунку. І Ральфові непереборно захотілося скористатися цим. «І я вдихнула велику хмару її поля». «І що сталося?» – з цікавістю запитав Ральф. Луїза болісно розсміялася. «Зі мною чи з нею?» «З вами обома». Міна підстрибнула і ляснула себе по шиї. «На мені жучок!» – вигукнула вона. «Він окусив мене! Зніми його лу! Допоможи, будь ласка!» Звичайно, ніякої комашки там не було. Я була цією комашкою, але я однаково змахнула з її шиї невидимого жучка, опустила скло і сказала, що він полетів. Міні ще пощастило, що я обмахнула її шиєю, а не вишибла мізки. Настільки я була переповнена енергією. У мене було відчуття, начебто я легко можу пробігти всю дорогу додому. Ральф кивнув. Луїза, помовчавши, виснувала. «Це було чудово. Занадто чудово. Як у телевізійних історіях про наркотики. Спочатку вони підносять тебе в рай, а потім скидають у пекло. А якщо ми вже не зможемо зупинитися?» «Так», – погодився Ральф. «І якщо ми завдаємо людям шкоди? Я весь час думаю про вампірів». «А знаєш, про що весь час думаю я?» – Луїза перейшла на шепіт. «Про те, що говорив Едіпна. Про центуріонів. А якщо це ми, Ральф? Якщо це і є ми?» Ральф, пригорнувши жінку до себе, поцілував її у Маківку. Луїза, вимовивши в голос найжахливіші його думки, полегшила білі його серця, але й змусила задуматися над тим, що самотність найстрашніше в старості. «Розумію», – відповів Ральф. «Те, що я вчинив із місіс Перін, було під впливом моменту. Я взагалі не роздумував над цим. А ти? Саме так усе і відбувалося». Луїза поклала голову йому на плече. «Ми не можемо чинити так і далі», – сказав він. «Тому що це справді може стати поганою звичкою. Бо все, що аж занадто добре, обов'язково перетворюється в наркоманію. Погоджуєшся? Ми зобов'язані постаратися налаштувати якийсь захист проти таких неусвідомлених вчинків. Бо, по-моєму, я користувався цим даром. Адже так, саме тому... Його перервав скрип гальмуючих шин. Луїза і Ральф стривожено подивилися одне на одного, а звук не припинявся. Коли стих скрегіт, почувся глухий удар. Потім був чи то дитячий, чи то жіночий крик. Ральф не зміг точно визначити. Вигук «Що сталося?» Потім «Аварія?» і тупить ніг по тротуару. «Залишайся на дивані», – сказав Ральф і поспішив до вікна у вітальні. Коли він підбіг до нього, на нього впала тінь Луїза, яка стала поруч. У душі Ральф схвалив її вчинок. За таких обставин так само вчинила би Керолайн. Вони дивилися на нічний світ, що переливався і пульсував у дивному світлі. Ральф знав, що вони побачать Біла. Знав це. Біла збитого машиною, яка проїжджала. Мертвого Біла, що лежить на вулиці із Панамою біля його витягнутої руки. Він міцніше пригорнув до себе Луїзу, а вона схопила його за руку. Але у світлі фар Форда розпластався не Біл, а Розалі. Її ранковим експедиціям настав кінець. Вона лежала в калюжі крові з перебитим у кількох місцях хребтом. Коли водій, що збив її, опустився на коліна біля старої приблуди, безжалісне сяйво вуличного ліхтаря освітило його особу. Водієм виявився Джо Вайзер, фармацевт із райт right Aid. По краях його жовтогрячої аури металися червоно-сині спалахи. Він гладив собаку по боці, і з кожним погладжуванням гидкої чорної аури, що обліпила Розалі, поле її руйнувалося. Жах охопив Ральфа, обдав його хвилою холоду, перетворюючи яйця в одну щільну грудку. І раптом він знову перенісся в липень 1992 року. Керолайн умирає, постукує хронометр вісника смерті, а Ральф намагається втримати зазвичай такого врівноваженого чоловіка Елен від спроби вчепитися в горло здорованеві садівнику. І тут, вишенька на шарлотку, як сказала б Керолайн, з'являється Доренс Марстеллер, Старий Дор. І що ж він тоді сказав? Я б не став більше торкатися до нього. Я і так уже не бачу твоїх рук. Не бачу твоїх рук. О, господи. Прошепотів Ральф. П'ять. До реальності Ральфа повернула Луїза, яка похитувалась і готова була в будь-яку секунду зумліти. «Луїзо!» – різко крикнув Ральф, хапаючи її за руку. «Луїзо, як ти себе почуваєш?» Здається, добре, а... але, Ральфе, ти бачиш?» «Так, це Розалі. Гадаю, вона...» «Я не маю на увазі її. Я кажу про нього». Вона показала праворуч. Лікар номер 3 стояв опираючись об багажник Форда Джо Вайзера. Панама Біла МакГоверна з'їхала на його лису потилицю. Він дивився на Ральфа і Луїзу зухвало посміхаючись. Потім повільно підняв маленьке ручення і показав їм носа, помахуючи коротенькими пальчиками. «Ах ти покитьку!» – закричав Ральф у розпачі, вдаряючи кулаком об стіну. До місця події збігалися люди, але вони нічим не могли допомогти. Собака вмирав. Чорна аура згущувалася, перетворюючись на подобу паленої цегли. Вона огортала собаку чорним покривалом. І щоразу рука Вайзера зникала, коли той проводив нею по цьому жахливому савану. Тепер лікар номер три виставив уперед вказівний палець і схилив голову на бік, мов би кажучи, «Увага!» Він на вшпиньках пройшов уперед. Абсолютно непотрібний жест, все одно його ніхто не бачив, але Карлик, мабуть, мав пристрасть до театру і потягнувся до задньої кишені штанів Джо Вайзера. Карлик оглянувся на Ральфа і Луїзу, мов би перевіряючи, дивляться вони чи ні. Тоді так само на вшпиньках пройшов далі, витягнувши вперед ліву руку. «Зупини його, Ральфе!» – простогнала Луїза. «Будь ласка, зупини його!» Повільно, не мов під дією снодійного, Ральф підняв руку, а потім різко опустив її. з пальців бризнув потік синього світла, але одразу розвіявся, розтікшись по склу. Бліда, туманна хмарка вирвалася з будинку Луїзи, а потім зникла. Лисий лікар погрозив пальчиком. Ну, но ничемний хлопчику», – промовляв його жест. Лікар номер три знову, потягнувшись уперед, дістав щось із задньої кишені штанів Джо Вайзера, у той час, як той стояв перед збитим собакою. Ральф не міг із певністю сказати, що це таке, поки чудовисько в брудному халаті не зірвало панаму МакГоверна з голови і не зробило вигляд, що проводить нею по неіснуючому волосю. Створіння заволоділо чорним гребінцем, який можна купити в будь-якому магазині за долар 29 центів. Потім воно підстрибнуло в повітрі, клацнувши каблуками немов злісний ельф. Зачувши наближення маленького лікаря, Розалі підняла морду, потім повільно поклала голову на асфальт і вмерла. Аура, що оточувала її, моментально зникла. Не розчинилася, а луснула, мов мильна булька. Вайзер звівся на ноги, повернувся до чоловіка, що стояв на узбіччі, і почав пояснювати йому, як все це сталося, як собака несподівано кинувся під машину. Ральф навіть розібрав кілька слів, що вилетіли з вуст Вайзера. «Собака немов ні звідки взявся!» А коли Ральф ковзнув поглядом по крилу машини, виявилося, що саме туди й повернувся лікар-карлик. Привіт! Сьогодні 263-й день. Я разом із вами радію за Херсон. Дякуємо за нього збройним силам. І так само, як і ви, тримаю в голові його ціну. Дякую і вам за ці 20 хвилинок, що ви їх розділили зі мною. Все буде Україна, сонечко.